Ya ayuhanas, tetapu Rabbu kamu, yang telah mencipta kamu dari satu nafsu, dan mencipta daripadanya suaminya, dan menghasilkan daripadanya banyak lelaki dan wanita. Tetapu Allah, yang bertanya-tanya tentangNya dan orang-orang yang beriman. Inilah Allah yang telah memberi kamu rasa hormat. Ya ayuhan ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد Saudara-saudara pembaca dan hadirin ikuati fillah muslimin muslimat innallaha yatilani kasihallah sekalian Alhamdulillah ngizin Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung kuliah tafsir kita dan kita sudah pun memasuki surah As-Saffat ayat dari Allah Subhanahu pada ayat-ayat yang awal surah yang mulia ini merupakan surah yang ke-37 dalam susunan Al-Quranul Al Karim yang terdiri daripada 182 ayat. A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati yusaffu fazajiratiz-zajra fattaliyati zikra. Inna ilahakum la wahid. Rabbus-samawati wal-ardi wa ma bainahuma wa rabbul mashariq. Maksudnya demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya dan demi omongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan-perbuatan maksiat dan demi romongan yang membacakan pelajaran sungguhnya rabbmu benar-benar isa rabb langit dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan rabb tempat-tempat terbit matahari fastabi la galah hadis riwayat nasai daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau ni berkata bahwasanya Rasulullah memerintahkan kami untuk meringankan bacaan dalam solat kerana nabi memahami di kalangan jemaah yang ikut ni Ada di kalangan mereka yang merupakan orang sakit Ada di kalangan mereka yang mempunyai anak Ada di kalangan mereka yang musafir Sehingga sebentar untuk semayang di tempat kita Tentulah tak menasabah Kalau semayang zuhur Yang sepatutnya mereka berehat Tengah hari yang akan menyambung kerja Kita pergi baca surah Yasin Ataupun kita baca surat Al-Baqarah Ataupun kita baca surah Ali Imran menjadi imam pada waktu itu memang tidak sesuai yang baca surah seperti ini tuan-tuan merayikan keadaan jemaah. Salat Maghrib umpamanya. Orang baru balik daripada kerja tentulah tidak sesuai untuk kita baca surah yang panjang, Sedangkan An-Nahl, dikasih dan dikasihi waskalian. Surah yang baca surah panjang boleh, malam ma malam bangun tahajud ah ha, bacalah panjang-panjang. Macam Nabi SAW mulakan bacaannya dengan Suratul Baqarah, diikuti dengan Surah nisa kembali kepada Surah Ali Imran, ah gerus saja boleh buat, selagi buat begitu. Kalau jadi imam jangan ada Nabi pernah menegur muaz. Apakah engkau ni melakukan fitnah Menimbulkan keadaan susah Kepada jemaahmu wahai mu'az Jangan baca yang panjang-panjang Nanti menyusahkan mereka Nabi SAW memberitahu para sahabat Supaya mengimamkan jemaah Dengan baca surah yang Jangan terlalu panjang Meraihkan waktu Meraihkan keadaan jemaah Dan itu pentingnya surah imam Ketika menyuruh Makmum merapatkan saf Tarasu Lihat kepada jemaah Ada orang tua tak? Ada orang sedang duduk tak? Ada orang yang tak boleh bengkokkan kakinya tak? Ada kanak-kanak tak? Berhati-kan dahulu Itu dia etika menjadi imam Tuan-tuan yang dimulia Allah sekalian Dan Nabi Muhammad sallam Pernah mengimamkan para sahabat Dengan baca surat safat Jadi timbul satu soalan Surat safat ni pendek ke? Panjang tuan-tuan 182 ayat Tapi secara-secara kita berada di Belakang seorang imam yang bacaannya merdu enak kita tak rasa panjang surai yasin yang dikumandangkan pada bulan ramadhan Contohnya sepanjang tarawih diimamkan olehnya kan tuan-tuan ha, Ini adalah psikologi seorang imam Bacaannya Dijaga dengan betul pernafasan, Suara yang ikhlas itu Akan menyebabkan Satu aura kepada jemaah di belakang Tak merasa panjang Walaupun dalam meraihkan keadaan jemaah Tuan-tuan ini mula kat bahasa kalian Jadi Berkaitan dengan surah ini ada satu riwayat daripada Ubaadah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma bahawa beliau berkata as safat yang dimaksudkan di sini adalah malaikat. Malaikat ini telah kita bincangkan dahulu panjang lebar dalam surah yang berkaitan bila menyebut tentang malaikat ni dilihat ada di kalangan para sahabat Nabi yang suaranya enak merdu membaca surah al-kahf satu kahfi maka kelihatan awan berkepul-kepul turun sehingga menakutkan kuda dalam tambatannya. Pernah kita bincangkan dahulu tuan-tuan. Jadi akidah kepada para malaikat ni merupakan satu perkara yang jelas Sebut Allah SWT Terlalu banyak ayat yang berkaitan dengan malaikat ni Kalau kita lihat itulah dia akidah Ahlus Sunnah Ada sesengah mereka yang menggunakan akal di kalangan Muqtazila Mengatakan bahawa malaikat ni bukanlah makhluk ciptaan macam manusia ni Tapi dia adalah satu kuasa Kuasa yang tertentu Susahlah tuan-tuan kalau kita nak kata seperti ini kan Karena begitu jelas Allah Subhanahu sebut dalam banyak ayat di ayati safara kiram bararah dulu kita bincang surah abasa. Yala tan suru fa qanasarahu Allah wa iza akhrajahu allaziina kafaruu thaniya ithuma fil ghaar sahibi la tahzan inallaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Ini surat tarwah dulu kita bincangkan. Kalau kamu tak menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka Allah pasti menolongnya. Ketika orang kafir berusaha mengeluarkannya dari Mekah sedang dia salah seorang daripada dua yang berada dalam gua dalam ketakutan waktu itu dia berkata kepada temannya janganlah engkau berdukacita semuanya Allah bersama dengan kita maka Allah memurunkan ketenangan kepada Muhammad dan pembantunya itu dan membantu mereka dengan tentera yang kamu tidak melihat dan ini malaikat begitu dia Allah sebut dalam surah Al-Hazab sebagai contohnya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallahi 'alaykum idja'atkum junudum faarsalna 'alayhim rihan wa, wa junudan lam tarawha Lihat di sini Wahai orang beriman, ingatlah niimat Allah kepada kamu Ketika datang tentera untuk menyerang kamu Lalu kami utuskan ke atas mereka angin kuat Dan kami utuskan tentera-tentera yang kamu tidak lihat Dan Allah, terhadap apa yang kamu kerjakan amat melihat Banyak ayat yang berkaitan dengan ini tuan-tuan Tak ada keraguan langsung pada malaikat ni Jangan nak menggunakan akal Untuk mengatakan bahawa Ini bukan malaikat Malaikat dimasukkan oleh Allah SWT ni Ini merupakan Satu kuasa yang kita tak nampak Kuasa yang tertentu Tidak tentuannya Bagi kita orang beriman Jelas Allah SWT menyatakan Malaikat ni malaikatlah Dan Nabi pun ada Memberi sedikit gambaran Bagaimana Nabi SAW sendiri telah melihat Malaikat Lebih jelas lagi dalam hadis Bila Nabi SAW menceritakan tentang penciptaan makhluk-makhluk ni Allah ceritakan penciptaan manusia daripada apa? daripada tanah. خلقت الملاك إِكَاتُمِ النُّورُ وَخُلِقَ الْجَنُّ مِنْ مَارِجِ النَّارِ وَخُلِقَ آدَمٌ مِمَّا وَسِفَ لَكُمْ dalam hadis Sahih Nabi bersabda dalam hadis Sahih bahawa musim ini dicipta malaikat daripada Nur, dicipta Jin daripada Lidah api dan dicipta manusia dicipta Nabi Adam itu daripada apa yang telah ku jelaskan kepada kamu. Nun surat rahman pun dah pernah kita bincangkan bagaimana penciptaan manusia ni. Jadi qautifillah inilah cerita malaikat. Jangan dinafikan, jangan cuba untuk ditafsirkan dengan tafsiran yang tertentu kononnya malaikat ni merupakan satu kuasa gaib, kuasa-kuasa tertentu sebab kuasa itu memanglah memiliki tenaga Maka itulah logiknya Nur itu adalah tenaga yang mula dia nak guna akal dia sendiri. Dalam Isyad Miraj, Nabi telah menjelaskan Nabi melihat Jibril sebagai contoh. Nabi melihat malaikat, Nabi itu ramai. Dalam hadis yang lalu pun bagaimana setiap jengkal di permukaan langit yang kita tak nampak ni merupakan tempat malaikat sedang sujud. Maka itulah dia, akidah orang beriman. Tuan-tuan, ini berhati-hati dan dikasih Allah sekalian. demikian juga kalau kita lihat dalam tafsir Ibn Kathir pandangan Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Ikrimah, Mujahid As-Suddi bahawa malaikat ni membuat barisan-barisan di langit wasafatus safa dalam satu hadis Zuhair Huzaifa yang dikemukakan Imam Muslim bahawa Nabi pernah bersabda fuddilna 'ala an-nasi bisalas ju'ilat sufuuna ka sufuwil malaaika wujilat lana al-ard kulluha masjidaw wujilat turbatuha lana tahuran ila lam najil al kita dilebihkan daripada umat-umat yang terdahulu Dengan tiga perkara Pertama Saf yang kita berbaris dalam salat itu Samalah seperti saf para malaikat Yang kedua Seluruh permukaan bumi ini merupakan masjid suci untuk kita salat padanya Dan yang ketiga Debu Tanah yang ada di permukaan bumi ini Boleh kita hadikan sebagai alat untuk bersuci Bila kita tiada air Contohnya boleh kongsikan Dalam hadis yang lain Cerita tentang alaikat dipandukan kepada tafsir-tafsir yang dikemukakan oleh para ahli tafsir Muslim, Abi Dawud, Nasa'i Ibn Majah juga merupakan daripada Jabir bin Samurah di Allahu Anhu Nabi pernah bersabda Ala na kama Hendakkah kalian membuat Hendaklah kamu kalian ni semua membuat barisan macam malaikat bersaf-saf di depan Tuhan mereka Lalu sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana rasulullah dan kaifa tasu'u malaika inda rabbihim? Bagaimana malaikat itu berdiri berbaris-baris di depan Tuhan mereka?" Maka maka Nabi telah menjawab, "Yutimuna sufuf al-mutaqaddima wa yatarasu'u wa yatarasu'u wa yatarassun fi saffi." Maksudnya menyempurnakan baris yang pertama, kemudian yang selepas itu mereka ini bersaf dengan sangat rapi, tidak meninggalkan sebarang ruang di antara mereka. Jadi kata Suddi dan para ulama tafsir yang lain, makna firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala di sini wasafa tisafafa jazratizajra itu para malaikat yang mempunyai tugasan bagai ini antaranya menahan awan, menolak awan ke tempat yang sepatutnya diturunkan hujan, maka inilah ketaatan para malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saudara inilahmati dan dikasihi sekalian. Ini adalah permulaan surah As Safat yang kita dapat pahami. Jadi surah Safat ni adalah merupakan surah makkiyah Turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Tanpa ada satu pun ayat dikecualikan, mana semua ayat merupakan ayat makkiyah. Nama surah ni pun telah disepakati seperti yang kita jelaskan iaitu As-Safat. Memanglah kata seperti ini terdapat juga pada awal surah Al-Mulk, tapi kata tersebut bukan pada awal ayat. Dan di samping itu juga surah Safat turun sebelum surah Al-Mulk. Kita tak dapat menemui nama lain kepada surah ni Lazimnya surah-surah Al-Quran memiliki bagai-bagai nama Dulu kita surah Ghafir Dipanggil juga dengan surah Al-Mu'min Tapi dalam surah al Safat Kebanyakan kita tafsir menyenaraikan hanya satu nama saja. Tak ada nama lebih daripada itu Namun demikian Adalah seperti disebut oleh di al alimah suyuti dalam Al-Durul Mansur Ada juga di kalangan para ulama yang menamakan surah ni dengan nama az zabih az zabih maknanya yang menyembelih. Ataupun azabih, azabih, azabih, azabih, azabih nama yang disebut ialah itu merujuk kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail yang disembelih oleh ayahnya dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kemudian dibatalkan, digantikan oleh Allah dengan seekor kambing yang gemuk. Jadi memanglah dalam surah ni terdapat kisah penyembelihan tersebut. Tapi nama ni tuan-tuan ni menurut tafsiran kitab Ibnu Abi tak ada pula disebut oleh para ulama tafsir yang lain. Hanya Al Imam as sahaja yang menyatakan. Jadi tema surah ni Serupa dengan surah-surah makiyah yang lain Iaitu surah yang turunnya untuk menekankan Tauhid Esenya Allah SWT Membawakan kepada kita nanti kita akan lihat berbagai bentuk ciptaan Allah SWT yang agung Menakjubkan Pembuktian tentang Nabi-Nabi Pengurayaan kisah Setiap orang Daripada tujuh orang Nabi yang, yang telah kita ceritakan sedikit sebelum ni Keutamaan perjuangan mereka masing-masing Dan seterusnya kita akan lihat kemestian Hukum akalnya berlaku kiamat kalau orang ni suka berdebat dia suruh akal, maka kita akan lihat tuan-tuan dan puan begitu jelas kiamat ni merupakan satu benda yang akan berlaku. Alimul Waqi'im menyimpulkan dalam tafsirnya Nazmul Durar bahawa tujuan utama surah ni adalah untuk membuktikan akhir huraian surah Yasin. Bahawa kesucian Allah SWT daripada segala bentuk kekurangan. Tidak sebarang Kekurangan Terhadap Allah SWT Jadi tujuannya Katalim al-Biqai Disyaratkan sendiri oleh awal surah ni Iaitu Kepatuhan para malaikat Mereka ni Mengikut pintar Allah SWT Tanpa Membantah sedikit pun Surah ni tuan-tuan Rupakan surah yang kelimpunan Dari sudut Urutan penurunannya Turun selepas surah Al-An'am Sebelum Sebelum surah Luqman Mungkinlah kalau dikirakan pada waktu itu Secara tepatnya mungkin dia turun sekitar Akhir tahun keempat Selepas Nabi S.A.W. dilantik oleh Allah SWT Ataupun pada awal surah, awal tahun yang kelima Kerana Surah Al-Nam yang turun sebelum itu Turun pada tahun yang keempat Al-Qa'atifillah Al-Qa'atifillah jadi pada awal surah ini was-saffat is-saffaf az-juratiz-jaraf demi yang bersaf-saf dengan rapi dan juga para pencegah pencegahan yang sebenarnya tidak ada maksiat daripada dilakukan fataliyati zikra dan pembaca pembaca zikir insya-Allah kita akan lihat lagi pada kuliah akan datang ulayan episod yang pertama daripada surah as safat ini kepahaman kebanyakan para ahli tafsir mempandukan kepada pandangan Ibnu Abbas dan lain-lain di para sahabat apakah maksudnya kaitannya dengan kita pada hari ini Allahu a'lam wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin wabarakatuh fillakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh